Я вже майже дістався повороту на дачне селище, коли помітив, що авто, які йшли попереду, сповільнюють свій рух. Метрів за 400 я побачив блималки патрульної машини, а на шляху кількох одягнених у люмінесцентні жилети даїшників. Цього ще не вистачало. Я хоч і змінив машину, а... Документи мої не викликали б підозри в найприскіпливішого експерта, все ж мені краще зай зустрічатися з людьми у формі. Ну що ж, у такому потоці автомашин, може, й пронесе. Та все ж мене зупинили. Невисокий з виразним черевцем старшина лінькувато махнув жезлом і неспішно підійшов до машини. «Старшина Семенюк», – відрекомендувався він, нахиливши до віконця кругле обличчя з вузькими щілинками оченят. «Попрошу ваші права». Я подав йому документи, угоду на оренду автомобіля, і поки він, присвічуючи собі жезлом, читав їх, намагався визначити, чи не на мене йдеться полювання» взагалі-то не схоже. Звичайний пересувний пункт. Автоматників у бронежилетах, обов'язкових для такої ситуації, ніде не було видно.